Стівен Кінг протистояння Книга 3, розділ 75 Ти ж знаєш, я майже помер, сказав Нік. Вони з домом разом ішли порожнім хідником. Вітер безперервно завивав, не наче поїзд привид сигналив у чорному небі. Буря тихо ухкала в провулках. Привид. вигукнув би Том, коли б був притомний, і кинувся втікати. Але він не був зовсім притомний. І з ним був Нік. Холодний, мокрий сніг бив його по щоках. «Правда?» – сказав Том. «Боже мій!» Нік засміявся. Голос у нього був низький і мелодійний. Гарний голос. Том дуже любив слухати, як він говорить. «Та отож, ото вже, боже мій, таки так. Гриб мене не взяв, а от невелика подряпина на нозі ледь не вбила. Ось, поглянь». Немов зовсім не помічаючи холоду, Нік розтібнув джинси і спустив їх. Томи з цікавістю нахилився поглянути, зовсім як маленький хлопчик, якому запропонували подивитися на бородавку, з якої росте волосся, чи якусь незвичайну болячку. У нозі Ніка проходив некрасивий шрам, який зовсім нещодавно затягнувся. Починався він нижче від пахвини, далі тягся стегном, звивався вниз від коліна до середини литки, де врешті сходив на нівець. «І оце тебе ледь не вбило?» Нік натяг джинси і застібнув ремінь. Рана була неглибока, але в ній розвилася сильна інфекція. Інфекція – це коли туди потрапляють погані мікроби. Інфекція – це дуже небезпечно, Томе. Саме інфекцією супергриб убивав людей. І від інфекції люди захотіли такого мікроба створити. Від душевної інфекції. Інфекція, зачаровано прошепотів Том. Вони йшли далі, майже пливли над тротуаром. Томе, у Стю зараз інфекція. Ні, ні, не кажи такого, Ніку. Ти лякаєш, Тома Калина. Боже мій, як лякаєш. Я розумію, Томе, і мені шкода. Але тобі треба знати. У нього двостороннє запалення легень. Він майже два тижні спав на холоді. Ти дещо можеш зробити для нього. Проте він майже, напевне, помре. Ти маєш бути до цього готовим. Ні, не треба. Томе, Нік поклав руку йому на плече, але Том нічого не відчув. Не мов, Нікова рука складалася з якогось диму. Якщо він помре, вам із Коджаком треба йти далі. Ти маєш повернутися в Болдер і розповісти, що ти бачив руку Божу в пустелі. Якщо буде на те Божа воля, то і Стюб піде з вами у свій час. Ну, а якщо буде Божа воля на те, що він помре, то так з ними станеться, як і зі мною. «Ніку!» – благав Том. «Ну, будь ласка!» «Я тобі свою ногу неспроста показав. Від інфекцій є таблетки. Ось у таких місцях». Том роззирнувся і побачив, що вони вже не на вулиці. Вони були у темній крамниці, в аптеці. Над головою на тонкому дроті висів інвалідний візок, немов якийсь моторошний механічний труп. Праворуч від Тома висів напис «Товари для лежачих хворих». «Чим можу допомогти вам, сер?» Том озирнувся. За касою стояв Нік у білому халаті. «Ніку?» «Так, сер», – Нік почав виставляти перед томом пляшечки з ліками. «Ось пеніцилін. Дуже добре допомагає від запалення легень. Ось ампіцилін. Оце амоксицилін. Теж хороше діло. А оце феноксиметилпеніцилін. Його здебільшого дають дітям, він може спрацювати, якщо інші не допоможуть». Йому треба пити багато води і соки треба пити, але їх вам може не трапитися, тож давай йому оце, вітамін С в таблетках, і ще його треба вигулювати. Ой, я цього всього не запам'ятаю, ледь не заплакав Том. Боюся, що мусиш, бо більше нема кому, ти сам. Том заплакав. Нік нахилився до нього, змахнув рукою. Ляпасу не вийшло, відчуття знову було таке, що Нік складався з диму, і його рука пройшла чи то повз нього, чи, може, крізь нього, але в Тома все одно голова смикнулася, щось у ній клацнуло. «Припини! Ти зараз не можеш бути, як дитина, Томе! Будь мужчиною! Ради Бога, будь мужчиною!» Том дивився на Ніка великими очима під першою щоку рукою. «Вигулі його!» – сказав Нік. «Хай стає на здорову ногу!» «Якщо треба, тягни. Але йому не можна весь час лежати на спині. Він так захлинеться». «Він не в собі», – сказав Том. «Він кричить, кричить до людей, яких нема поряд». «Він марить. Усе одно його треба вигулювати. Як тільки можеш. Хай п'є пеніцилін по одній таблеці. Аспірин йому давай. Тримай його в теплі. Молись. Оце і все, що ти можеш зробити для мене». «Добре, Ніку». Добре, я постараюся бути мужчиною, постараюся все запам'ятати. Але коли б ти був тут, боже мій, як я хочу, щоб ти був тут. Ти зробиш усе, що зможеш, Томе, так? Нік зник. Том отямився і побачив, що стоїть у покинутій аптеці перед касою ліків за рецептом. На склі перед ним стояли три пляшечки таблеток. Том довго на них дивився, потім їх забрав. Том повернувся в готель о четвертій ранку, притрушений мокрим снігом. На дворі розвиднювалося, і на сході було видно тонку смужку світанку. Коджик захоплено загавкав. Стю застогнав і прокинувся. Том опустився поряд на коліна. «Стю!» «Томе, де ти? Дихати важко». «У мене є ліки, Стю. Нік мені показав. Будеш пити і проженеш інфекцію». Одну таблетку треба випити просто зараз. З торбинки, яку він приніс, Том витяг чотири пляшечки ліків і високу пляшку напою Gatorade. Щодо соку Нік помилявся. У місцевій крамниці Суперет було повно соків у пляшках. Стю підніс ліки до очей, уважно на них подивився. «Томе, де ти їх узяв?» «В аптеці, мені Нік дав». «Не може бути». «Може, може. Тобі треба випити пеніциліну і подивитися, чи допоможе. Де написано пеніцилін?» «Ось тут, але, але Томе...» «Ні, треба», – Нік сказав. «Іще тобі треба гуляти». «Не можу, у мене нога поламана, і мені погано». Голос Остю став виридливий, дратівливий, хворий голос. «Треба, або я тебе тягтиму», – сказав Том. Стю втрачав свій слабкий зв'язок із реальністю. Том вкинув йому в рота одну капсулу пеніциліну. Стю рефлекторно її ковтнув, а Том дав йому напою, щоби ліки не застрягли в горлі. Стю все одно відчайдушно закашляв, а Том постукав його по спині, як дитину, якій треба відригнути. Тоді він поставив Стю на здорову ногу і став водити вестибюлем. Коджак нервово бігав за ними. «Господи, будь ласка!» – промовляв Том. «Господи, будь ласка! Будь ласка! Господи!» Стю вигукував. «Я знаю, де взяти пральну дошку, Глене. Вони в музичній крамниці є. Я у вікно бачив». «Господи, будь ласка!» Тяжко дихаючи повторював Том. Голова Стю схилилася йому на плече. На дотик вона здавалася Томові гарячою, як піч. Поламана нога, прибинтована до дошки, волочилася за ними. Болдер ще ніколи не здавався таким далеким, як того печального ранку. Стю боровся із запаленням легень два тижні. Літрами пив Gatorade v 8 виноградний сік фірми Велч, усілякі апельсинові напої. Він рідко розумів, що саме п'є. Сеча в нього була їдка і концентрована. Він вроблявся, як немовля, і, як умовляти, його випорожнення були жовті, рідкі, і його, як немовля, абсолютно не випадало винуватити в неохайності. Том його мив і міняв білизну. Том водив його вестибюлем готелю Юта. І Том сидів біля нього вночі і не спав. Не тому, що Стю марив у вісні, а тому, що він тяжко дихав, але тяжкість урешті минулася. Через два дні пиття пеніциліну Стю вкрився негарними червоними висипами, і Том перевів його на ампіцилін. Той діяв краще. 7 жовтня Том прокинувся зранку і побачив, що Стю спить міцніше, ніж будь-коли останніми днями. Чоловік лежав геть спітнілий, але чоло в нього було не гаряче. Уночі лихоманка минулася. Наступні два дні Стю здебільшого спав. Том ледве міг його добудитися, щоб дати ліки і грудочку цукру з ресторану при готелі. 11 жовтня Стю стало гірше, і Том страшенно злякався, що йому настав кінець. Але температура не була така висока, і дихати не було так тяжко, як у страшні ранки п'ятого і шостого числа. 13 жовтня Том прокинувся після того, як закуняв в одному з крісел, і побачив, що Остю сидить і роззирається навколо. — Томе, — прошепотів він, — я живий. — Так, — зрадів Том. — Боже мій, так! — Я їсти хочу. «Ти б не міг якогось супчику спорудити, Томе? Може, з вермішелю?» До 18-го числа сили до нього трохи повернулися. Він уже міг хвилини з п'ять ходити вестибюлем на милицях, які Том приніс із аптеки. Поламана нога безупинно надокучливо свербіла, кістки почали зростатися. 20 жовтня він вперше вийшов на двір, закутаний у термобілизні у великому кожусі. День був теплий і сонячний, але вже з холодком. У Болдері, мабуть, ще була середина осені, жовкло листя на осиках, а тут зима була так близько, що відчувалася ледь не на дотик. У тіні, де ніколи не бувало сонце, були помітні ділянки підмерзлої снігової крупи. «От не знаю, Томе», – сказав Стю, «мабуть, до Гранд-Джакшена доїдемо, а далі просто не знаю. У горах буде багато снігу». «І якийсь час я ще не наважуся вирушати все-таки. Треба, щоб сили повернулися». «А скоро вони повернуться, Стю?» «Поправді, не знаю, Томе. Почекаємо, побачимо». Стю був налаштований не надто поспішати, не квапити події. Він був такий близький до смерті, що мав повне право насолоджуватися одужанням. Хотів якомога повноцінніше стати на ноги. Вони перебралися з вестибюлю у блоки з двох кімнат на другому поверсі, а номер навпроти став тимчасовою будкою для Коджика. Нога Устю справді зросталася, але з огляду на те, що її зафіксували нерівно, вона не збиралася ставати такою прямою, як була. Хіба що Джордж Річардсон потім її зламає і вправить як слід. Було схоже на те, що коли він ходитиме вже без милиць, то кульгатиме. Однак він узявся її тренувати, намагаючись повернути їй тонус. Зробити, щоб нога хоча б на 75% працювала, як раніше. То був довгий процес, але наскільки він міг судити, попереду ще була вся зима. 28 жовтня у Грінрівері намело майже 5 дюймів снігу. «Якщо скоро не рушимо, – сказав Стю Томові, дивлячись на сніг, – то так тут і будемо в цій галіміюті зимувати». Наступного дня вони поїхали плімутом на заправку на краю містечка. Часто відпочиваючи і покладаючи найважчу працю на Тома, вони поміняли лисуваті задні шини на новенькі зимові. Стю замислювався, чи не взяти щось повнопривідне, але вирішив абсолютно ірраціонально, що їм слід триматися своєї удачі. Том завершив справу, поклавши баласт – 4,5-фунтові мішки піску у багажник плімута. З Грінрівера на схід вони вирушили на Геловін. До Гранд-Джакшена вони дісталися 2 листопада опівдні, і, як виявилося, провели там значно більше, ніж три години. Весь ранок небо було свинцево-сіре, і коли вони вирули на головну вулицю, перші сніжини почали ковзати капотом плімута. Короткі снігопади їм дорогою траплялися кілька разів, але це не був короткий снігопад. Небо обіцяло серйозну заметіль. Вибирай місце, сказав Стю. Мабуть, ми тут затримаємося. Том показав. Ось, мотель із зірочкою. Мотель із зірочкою виявився місцевим Голідейн. Під знаком і манливою зірочкою був широкий парусиновий навіс, на якому було написано великими червоними літерами Лкаво. просе. он лей дж. Кшен. Дев'яносто, дванадцять, чевня, четверте, ЛПЯ. Гаразд, погодився Стю, хай буде голідий ін. Він під'їхав і вимкнув двигун плімута. І, наскільки їм обом відомо, більше той двигун не заводився. Уже о другій годині дня поодинокі сніжинки перетворилися на густу запону і падали безгучно і, немов без кінця. У четвертій легкий вітерець перейшов у бурю, гнав перед собою хмари снігу і наносив кучу гори, що росли з майже галюцинаційною швидкістю. Мело всю ніч. Коли Стю і Том встали вранці, то побачили, коджак сидить перед великими подвійними дверима готелю і дивиться на майже нерухомий білий світ. Там не було жодних ознак життя. Тільки одна єдина блакитна сойка поважно походжала серед решток літнього оздоблення вулиці. «Опа! – прошепотів Том. – Та нас замило, еге, Стю!» Стю кивнув. «І як ми по такому до Болдера доїдемо?» «Дочекаємося весни! – сказав Стю. – Так довго! – засмутився Том, і Стю обняв мужчину хлопчика за широкі плечі. «Дочекаємося! – запевнив він його. Але й сам не був особливо певний, чи зможуть вони так довго чекати. Якийсь час Стю в сні стогнав і видавав якісь нерозбірливі звуки. Урешті він так голосно скрикнув у темряві, що сам себе розбудив, і отямився у своїй кімнаті в мотелі Inn. сперся на лікті широко відкритими очима, дивився в нікуди. Він видихнув довго, нерівно і потягся до лампи на тумбочці. Двічі натиснув кнопку і тільки тоді згадав Просто чудасі, як важко помирається віра в електрику. Тоді знайшов на підлозі газову лампу і засвітив її. Коли вона загорілася, він скористався нічним горщиком. Потім сів на стілець біля столу, поглянув на годинник і виявив, що було 15 на четверту ранку. Знову цей сон. Сон про Френні. Жахливий. Сон постійно був однаковий. Френні боляче, її обличчя рясно вкрите потом. Річардсон стоїть між її колін. Лорі Констебл стоїть поряд, щоб у разі потреби асистувати. Ноги Френ на сталевих підпорках. Тужся, Френі! Давай! У тебе все гаразд! Але дивлячись на похмурі очі, що видно над маскою Джорджа, Стю розуміє, що у Френі аж ніяк не все гаразд. Щось не так. Лорі витерла лікареві спітніле обличчя і відкинула волосся з лоба. Тазове попередлежання. Хто це сказав? То був зловісний і безтілесний голос, тихий, тягучий, неначе магнітофонну стрічку, прокрутили у сповільненому темпі. Тазове попередлежання. Голос Джорджа. «Краще поклич діка, скажи, що нам треба!» Голос Лорі. «Лікарю, вона зараз втрачає багато крові!» Стю закурив цигарку. Вона була страшенно звітрена, але після такого сну і така допоможе. «Це просто сон від тривоги, та й усе. Ти, як типовий мачо, весь час думаєш, що без тебе ні в кого нічого не вийде. Та заспокойся, ти Стюарте, все в неї добре. Не всі сни віщі». Тільки от багато снів за останні півроку справдилися. Відчуття було таке, що майбутнє, яке йому раз у раз бачиться у сні про пологи Френ, так просто його не залишить. Він загасив цигарку на половині і невідривно дивився на рівне полум'я лампи. Було 29 листопада, і вони вже майже чотири тижні мешкають у Голі де Інн у містечку Гранд-Джакшен. Час минав повільно, але вони розважалися тим, що лазили порожнім містом і знаходили там усілякі цікавини. Стю знайшов середніх розмірів електричний генератор Honda на складі на гранд Авеню і разом із домом перетяг його в залу, де проводилися з'їзди виборців, навпроти Голі де Інн. Вони поставили генератор на сани, піднявши його лебідкою, і відбуксирували на двох снігомобілях. Приблизно так чувак-сміттєбак зміг зрушити з місця свій останній дарунок для Рендала Флега. «І що ми з ним будемо робити?» – спитав Том. «Електрику в мотель проведемо». «Для цього він замалий», – сказав Стю. «А що ж? Для чого він?» Том аж підскакував від нетерпіння. «Побачиш», – відказав Стю. Вони поставили генератор до електричної шафи в будівлі, і Том невдовзі про нього забув, як Стюй сподівався. Наступного дня він поїхав на снігомобілі до місцевого кінотеатру, і сам, за допомогою сани і лебідки, витяг зі складського вікна другого поверху старий 35 міліметровий кінопроєктор. Цю річ він там виявив під час однієї зі своїх дослідницьких експедицій. Вона була загорнута у поліетилен, а потім про неї просто забули, судячи з товстого шару пилу на Тому, в що її загорнули. Нога добре одужувала, але все одно він майже три години тягнув проєктор від входу до середини зали для виборчих зібрань. Він використовував три візки і очікував, що в будь-який момент з'явиться Том, шукаючи його. Якби долучився Том, то робота пішла б швидше, проте це зіпсувало б сюрприз. Але Том, очевидно, пішов кудись у своїх справах, і Стю його цілий день не бачив. Коли він приблизно о п'ятій годині прийшов до мотелю рум'яни, як Яблочко і закутаний у шарф, сюрприз уже був готовий. Стю приніс усі шість фільмів, які показували в кінокомплексі Гренджакшена. Після вечері Стю ніби, між іншим, сказав, «А ходімо, Томе, в зал зібрань». «На що?» «Побачиш». Зала була по той бік засніженої вулиці навпроти Голідей Інн. Стю на вході вручив Томові коробочку попкорну. «А це для чого?» – здивувався Том. «Який же дурень кіно без попкорну дивиться!» – усміхнувся Стю. «Кіно?» «А то!» Том бігом забіг до зали. Побачив, що екран у залі опущено. Посеред великої порожньої зали стояли два розкладні стільці тишка. прошепотів він, і Стю побачив на його обличчі щонайширіше здивування, якого й сподівався. «Я цим займався влітку три роки поспіль в автокінотеатрі Starlight Drive у Брейнтрі», – розповів Стю. «Сподіваюся, я не забув, як усяку хрінь виправляти, якщо фільм перерветься». «Ухти!» – радів Том. «Нам треба буде чекати, поки мінятиму стрічки». Щось мені не хотілося повертатися назад і тягти ще один проєктор. Стю пробрався крізь ліани шнурів, що отяглися від проєктора до генератора «Хонда» в електричній шафі, і смикнув запусковий шнур. Генератор бадьоро загув. Стю причинив шафу, щоб не було чути гудіння, і вимкнув світло. І за п'ять хвилин вони вже сиділи пліч-опліч і дивилися, як Сильвестр Сталоне нищить наркодилерів сотнями у фільмі «Рембо-4. Вогненний бій». Стереозвук лунав із 16 колонок зали. Іноді постріли заглушали діалоги. Ті нехитрі діалоги, які там були. Але обом надзвичайно сподобалося. Тепер, згадуючи це, Стюв сміхався. Хтось міг би обізвати його дурним і на його місці підключив би відак до значно меншого генератора, та й дивився в фільми сотнями. Може, просто в мотелі. Але ж по телевізору кіно зовсім не так виглядає, заперечив Бестю. Та й справді, річ була не в тому. Їм просто треба було вбити час. І інколи він вбивався дуже тяжко. Хай там як, а серед фільмів був повторний випуск одного з найновіших мультиків Диснея «Олівер і компанія», який ніколи не виходив на відео. Том дивився його знов і знов, сміючись як дитина з витівок Олівера, спритного пройди і Фейгіна, який у мультфільмі мешкав на баржі в Нью-Йорку і спав у краденому кріслі з літака. На додачу до кінопроєкту Стю зібрав понад 20 моделей, зокрема і Роллс-Ройс з 240 деталей, який до супергрипу продавався за 65 доларів. Том створив химерний, але чимось дуже симпатичний краєвид, зайнявши майже половину конференцзали в Голідей Ін. Використав він для того пап'ємаше, гіпс і всілякі харчові барники. Назвав це «Місячна база Альфа». Так, вони були при ділі, але... Та годі вже цих божевільних думок. Стюру зробляв ногу. Вона була в значно кращому стані, ніж він міг би сподіватися частково завдяки спортзалу при мутелі і тренажерам. Суглоб ще згинався не повністю, трохи поболював, але Стю вже міг, кульгаючи, ходити без милиць. Помалу, поступово, все йшло на краще. Стю був цілком переконаний, що міг би навчити Тома їздити на снігоході Arctic Cat, які в цьому містечку стояли практично в кожному гаражі. Проїжджати по 20 миль на день, узяти намет, великі спальники, багато харчів у концентратах. А вже ж, якщо десь на перевалі Вейла на вас полізала вина, ви з домом помахаєте на неї пачкою сухозамороженої моркви і скажете «Киш!» Це божевілля. А все ж таки. Він загасив цигарку і вимкнув газову лампу. Але довго не міг заснути. За сніданком він сказав «Томе, наскільки сильно ти хочеш додому в Болдер?» «І побачите Френ, Діка, Сенді? Може, я найду на світі хочу в Болдер, Стю? Ти ж не думаєш, що вони комусь віддали мій будиночок, ні?» «Ні, ну що ти? Я ось про що. Чи варто ризикнути заради цього?» Том замислено подивився на нього. Стю збирався роз'яснити, але тут Том сказав, «Боже мій, та тут усюди є ризик, правда?» Постановили просто виїхати з Гранд-Джакшина, 30 листопада.